Червонуватих бульбашок, муркотів як добрий кіт і ховав у собі усі таємниці сторічних виноградних плантацій. «А знаєш», – сказала вона, – «я колись почула одну дивну річ. У пору цвітіння виноградної лози у винних погребах починає грати вино, вже розлите по пляшках. І цього не може пояснити жодна наука». Мертві, розчавлені, вижмакані вщент ягоди, що вже перетворилися на рідину Відгукуються на цвітіння своїх же живих побратимів Мабуть, це про мене, я так радію, коли тобі добре Ну, не затримуйся, лети, пташко, тобі вже пора Я теж маю засісти за роботу, ти сьогодні мене порадувала Можна я візьму твої туфлі? Я їх тобі дарую Вони розцілувалися «Бо з поверженим не підведеться. Відітни!» Перечікуючи червоне світло на перехресті, знайшла вона рядок у невеличкій поетичній збірці. Отямилася лише тоді, коли почула пронизливий сигнал кількох машин позаду себе і натисла на газ. Роман сидів над повною тарілкою гречаної каші. Міра влаштувалася навпроти і з поглядом екзаменатора спостерігала, як він їсть. А Роман із ненавистю заштовхував у горлянку, погано проварені, так корисніше для здоров'я вважала Міра зерна. Він знав, що зараз дружина переповідатиме зміст минулої серії тропіканки. Вона вже хотіла заговорити, як Роман узяв ініціативу в свої руки. По-моєму, ти за останні п'ять років стала занадто опасистою. Він прискіпливо подивився на огрядне тіло дружини, затягнуте в махровий квітчастий халат. «Ну, ти даєш, обурилася, міра двох дітей тобі народити, це не жарт? Що ж тут такого? Раніше тобі подобалося. І, до речі, подивись на себе, де твої кучері?» Раніше він і справді шукав жінку, яка б відповідала його уявленню про красу. Великі стена, масивні груди і тоненька талія. І обов'язково світле волосся, коротко підстрижене і закручене, як ніжний ягнячий пух. Двадцятирічна Міра була саме такою. Він аж задихнувся, побачивши її в студентському гуртожитку. І що зараз? «Ну як, спіймав маніяка?» – голосно позіхаючи запитала дружина. «Облиш!» – знервувався він. «Це не так цікаво, як ти гадаєш. Вчора третій труп». «І теж обскубаний?» – загорілися міррині очі. «Теж!» «Слухай!» – раптом схопився він. «А як називається тканина з полиском? У тебе, здається, колись була така блузка». «Тафта? А тобі навіщо?» «Це дефіцит?» «Зараз нічого не дефіцит, аби були гроші. А тій моїй блузці років двадцять. Ти ж нову не купиш. А де вона?» «Навіщо тобі висить десь у шафі?» а Роман проковпнув останню ложку каші і пішов поратися в шафі. Перекинувши й перевернувши усе, що потрапило до рук, він нарешті знайшов цю блузку – вона протерлась у багатьох місцях, але темно-синій полиск лишився. Він навіть відчув 20-річної давності запах парфумів, якими захоплювалися тоді дівчата. Шахерезада. Він сам купував їх в мірі і дивувався їхньому ядучо-зеленому кольорові – Зараз так само пахло від дівчат, що з грайками чи поодинці стояли на окружній дорозі і час від часу покірно відсижували належні години перед складанням протоколу відділку. Він ще раз зім'яв у руці прохолодну тканину, і перед очима чітко вималювалась картина. Нервові тонкі пальці погладжують такого самого кольору тканину. Де ж він це бачив? Він уткнувся в блузку обличчям, заплющив очі. Ти здурів, перервав цю медитацію голос дружини. Роман облишив блузку і подивився на міру хмільними очима. Хто ця жінка, що вона тут робить? красномовно говорив його по той бічний погляд. А головне, він знову несамовито потирав руки. Він згадав, кому належать тонкі нервові пальці. Містер Марпл знову підіймався крутими сходами п'ятиповерхівки, де мешкала його недавня знайома, що її спотворене обличчя він ніяк не міг викинути з голови. Вона могла б бути справжньою красунею. Міркував він, красиві очі, що формою нагадують мигдаль, великий, чітко окреслений рот. Тільки от усе це ніби судомлене, Попри те фігура в неї чудова, маленька ніжка,